Перед моїми очима приємна картина. За вікном цвіте бузок, рясні квіткові хащі, нагадують розворушені хмари грузового неба. Синя, блідоблакитна й чорнильна піна, невагомою масою здіймається над насичено-зеленим, ледь помітним листям. У повітрі висить дощова мжичка, це не дощ, але щось дуже подібне до того: легка, прохолодна пилина. Не електризована і волога, котра посилює запах квітів і осаджує розпечений пил. Я дивилась за вікно, і мій відбиток в склі викладено квітами та листям, ніби на їстівних полотнах Арчимбольдо. «Чудовий пейзаж, чи не так?» – почувся за спини чоловічий баритон. Я не обернулась. Цікавість до чоловічих баритонів згасла мені дуже давно – «Можливо», – знехотя відповіла я. «Щойно тут перебуло десяток людей. Медсестра, санітар, няночка, голов, лікар. Це був ще один. Хтось із цікавих, хто прагнув поспілкуватись. Але я цього не хотіла. Доведеться постояти біля вікна, поспостерігати, як почнеться дощ». «Це ваша улюблена погода?» – знову запитав голос. «Не знаю». Я більше нічого не могла з себе вичувати. «А спілкуватися ви не хочете», – продовжував набредати невідомий співбесідник. «Тому що ви всіх бачите наскрізь». «Не всіх», – виправила я. «Але багатьох. Для цього мені навіть не треба обертатись». «Невже?» – здивувався голос. «Отже, я вам не цікавий?» «Аж ніяк. Ви завжди так ставитесь до людей?» «Не завжди!» Я розсердилась на себе через те, що невідомо чому продовжую розмовляти. Але, як сказала перед самогубством Вірджинія Вульф, Бог відняв у мене здатність любити живих людей. І раптом, додала я, плакати. «Чи можливо продовжити цю розмову десь у кав'ярні? Рушаймо, поки не пішов дощ». «О, я здогадувалася, що це буде саме так. Ні, дякую». У вас приємний голос, мені цього досить. Боюся, що у наступні п'ять хвилин я занульгую і поставлю вас в незручне становище. Просто встану і піду. До того ж, я б не хотіла домальовувати до вашого приємного голосу рожеві щоки, безвольний рот і м'я систівуха. Він засміявся. «Нічого немає смішного», – сказала я. Крізь обличчя найсерйознішого чоловіка завжди проглядають риси хлопчика – того, яким він був у школі. Боягуство, жадібність, заздрість, лінощі відбиваються у найменших зморшках, а потім у найпідступнішу мить лізуть назовні. А із жінками хіба не те саме? Не те. Навіть перший незначний досвід змінює обличчя, а другий, третій або десятий робить непізнаваною. І тому краще дивитися в скло, — Можливо, — нарешті посміхнулася я. — У склі я бачу лише бузок, а це так красиво. Невже вам так набридло власне обличчя? — А хіба із вами такого не буває? — Не буває. — Ну от бачите. Це тому, що чоловіки люблять себе більше, ніж жінки. Їм у собі подобається все. — Ви собі набридли. — Ви собі не подобаєтеся, — констатував голос. — Але ж ви нічого про себе не знаєте. Якби знали, я принципово вирішила не оглядатися, мене на цей гачок не впіймати. Голос за моєю спиною набув більшої зворушливості. Ти народилася в Італії 1525 року у родині Алессандро Гутті, хранителя бібліотеки Палаццо Дукале, Палацо Венеціанських Дожив. У тебе дві старші сестри. «Лаура та Вероніка, твоє ім'я Лукреція, Лукреція Гутті. Ви мешкаєте неподалік від мосту Зітхань, котрий з'єднує палац з будівлею міської в'язниці у кварталі Костелло. У дитинстві ти часто дивилась вікно. Спостерігаючи, як за мостом ведуть в'язнів із залу управління законів. Вони тяжко зітхали, прямуючи до казематів». І ти, без пояснень старших, розуміла, чому міст названий саме так. Більш за все тобі подобалось, коли батько брав тебе з собою до бібліотеки. Ви перетинали майдан Святого Марка, підіймалися сходами гігантів, ішли під прохолодними зводами галереї другого поверху і спускалися у книгосховище.